Хочеш ти, щоб пісню я для тебе склав, З запашних фіалок, з золотих купав, Щоб їй жмутами сонця переплів, Напоїв росою, співом солов'їв? Годі, з рук у мене випало перо. Коломбіна, плаче твій старий п'єро. Коломбіна, в серце ти заглянь моє, Доля його люто воронам клює, Як гвістки образи, як голки жалі, Як квітки зав'ялі заміри мої. Годій, з рук у мене випало перо, Коламбіна, плаче твій старий п'єро. 25.04.1924 25.04.1924